gurekin angeluko zuhiltzaile bat, Christof Bordagarai egunon? Egunon. Bo, lehenik zoin da egoera? Ba, egoeran eba duzu uh, gure aldeti kritika zen, eta uh, negoziaketan gira uh, martxoti goiti. Eta guztairaren amakrian uh, presidentarekin PP de Miran bitkura bat bukant nugu. Arra postaik ez dugu hukan, e, konkretuki, benaberako posatzen du urtarririan e, departamen duarendako budjeta bozkatuko baitute egonochtan prioritate bat bilakadezan, e, azkenean gure aldarik apena. E, momentuko zortan gira, lokalgi. Uh, Gulli aldak kapena ipatzeko uh, da uh, hamabi horrein eko zerbitzu bat Bordelen egiten duten bezara. Ordean, bai horrein eko txandak egiten ditugu eta urako bat egiten ulalaik uh, justu hamazazpi horrein uh, pagatzen ahuzkei gote. txandaka zazpi horrein uzten ditugu eta stop egiten eh, dugu zerbitzu dugu. Bordelen adibidez hori ezta gertatzen han, Hori jes, eta Maledioski elegarra da hoino, eta 2010-an direkki babat uh, soktu bulte Europan uh, Begosasunari buruz eta sekuritateari buruz batez ere Eta jango politikariak erabaki dute hamabi uh, uh, uh, orteneko servitzu bat kokosatzea haien uh, uh, agentenako Zue hinda legala, hori? Zuek e, egitenu duzuena, ez da legala? Egiten duguna, legal da hori nu, gau, e, urteantzea antzu bimira eta berregun, eta berregoi tamar horren egiten alditugu. E, ari gira zahartzen gura e, hori saratzen dugu orrtako, eta batez ere ere ere ere osasuna eta sekuritatea Gerota eta ateratzen gira, ateraldiak dira gira emendatzen eta gura aldetik gira, gira sufkitzan. Uh, ara, gero hori lokalki uh, biziki importantea erripikatza, gero nazionalki biztena uh, uh, ekainaren nugu eta saiti goiti uh, griban gira eta gaur iraren arte iraunen da. Eta gure uh, erburua da, uh, gez Azpiarenako ere bai presiona ezartzea zergetik ez, agapostaik ez badin badugu arahere departementuaren alde, eta pepere mina, miran berak egiten du, uh, estatu politikari bat zergetik ez aipatzea, horien oztako uh, minztua jonen aldean mazer lezuan egian topatu dugu, eta gu poposatzen genien uh, bergoi tamak postu, eta biztan da büġetan izan nena ondorio bat, e, milio eta erdi. Eta haiak egiten dute, zuzukeria e, kontatzen ditu gura, eta dubrea izan den dera, e, haiak popoztatzen egun postu. Ordi an, dakisien bezara, helbuden urte honetan, ari dira eta paslatu da goizontan, ongi urektu barin badut, transformazioanean aibarruz zufonktsio kuruikoan, Eta pastu da, eta badutein eustez proiektu bat ere bai kontraktu hel e, hoik pasaharrazteko zergatik ez, eta gure aletik eustez, izen e, gira e, holako postuak soktuz, ordean dudan gira hori momentu batz. Laburbiltzeko eh, chanda luzeegiak, orain guztiak ezpagatuak, 2015etik honarat emendatu dira ateratziak, azkarki emendatu dira beti da da e, du, da, e, e, e, eta beti ber kopurua da adibidez Angilun. Hordi da estatua gamiatu. Eh, duela 10 urte ber ari girrera ibiltzen eta hodnonmatikoki e, e... Erretretan uh, diren suhiltzaileak, uh, adibidez postu hoik, ez dire hor deskatiak izan, izan dira pixkanaka, pixkanaka. Hore gure konkretuki uh, konkretuk izan ditzen Errandu zu, e, ministroak errandu, zenta erramea da, barne ministeritzako langileak ziztela. E, baina zuen e, funtsua ez dela ezagutua irrisko handiko ofizio bat bezala. Bez, errandu ehunpustu gehiago, zuek berroita hamar galdekin zinusten, e, bon, berri ona, baina meskibatzen zizte hori da. Hori da, zenta, izaiten alde bai strategi bat zergatik ez, eta biztan e, lau milioi eta e, proposatzen duzulaik, gara olako planu bat montatzeko, ame jatikoki gehiog alde egiten baitugu e, berber ezta pasatuko. Hara ere prioritateak dira, gure aldarrik prioritate bat dea, hori da gerdera, ger. Zer egiten ari ciste, zuen ofizioa ezagutua zaiteko irisku jaundiko ofizio bezala? E, Deia, bimiran izan zen a, manifestari bat pari eta biziki bortitza izan zen hortik e, lam da e, konjeta bereziak proposatu zituzten e, nahi baduzu hori biziki zaila da zen e, Notre-Dame herri zahertzen balin badu e, jonden alian txultan zelaik e, nahi baduzu nolera eta nalkonoke hori e, Ba, heroien politikaren strategi bat helabiltzen dute nahi baduzu zen kanpotik biztan dirdiratzen da eta gure aldetik ba, biziki da batzuetan gauzak zeratzeko. Zien lanean greban sartzen ziztela, horziztela greban agorilarte zer nahi du zen baditu bai Ba Hori da, ba, segitzen itugu biztan ateraldiak asumitzen errequisicionak eta bilbainitzutelako eta gure aldetik erabaki edugu azkenian debreia zabat egin horren e, bat galduz senta e, goitarra herri نيكo txanda bat egiten dugulaik antzu hogo horren e, kentzen aurki gute azkenian eta e, uxtian zear nahi baduzu la nualización dos u función pública eta hogoiren e, e, kentzen aurki gute hogoitala huetai hori da Ez nahi du larena ez eh, pagatuak zitera bakere? Ba, gau ez hala uh, ere uh, zazpi horren uzten ditugu, benak geban giak nahi baduzu ah, uh, uh, gehiu harttzen dute. Mm. Uh, azkenean. Uh, angelun jaiten uh, entzinautan ere, gazteak ez diralu beti kopuru bera eta bana besteko adina goitu doa. hori e, da uh, taina uh, berogeita la urte uh, ditugu eh hori mali joski beria sentzen du hori gira sartzan ben arasua duzu funtsio publiko oso banala hela agaz eta itenuguru korki frantsiako gobernuak eramaiten duen politikaren ondorio bat dela zuena egoera hori da da e, zerbitzu guztietan askedian hoblima ez maiten duzu ospitalean ere bai e, polizian ere bai gero tagi ogulalitik badira erasoak burisiarik e, gaberan egiten dugulako herriketa Ta badira ere kontra erganak, zuen lana ez da kontsideratua ikizko hondikon lana bezala, Atik mailigu bat, amprona egin behar duzue laik, hor duan dako, gehiago pagatu behar duzue? Hori da, hori da, mali lioski, banku urrazoaz, hori galdek ilten duzu, duzu lai bai, hori gusten duta. Pena, penalitate horien ordeintzeko ez duzu laguntzarik? Yes. Eran nahi du, zuentzat, mailegu gu edo anproen baten egiteko, zaila dela. Bai, egiten dugu, eh? bena bai, hola e, ikusten dute. Sek a, atxikitzen zaituzte, ze denek hor bat duzuelako edo... Ba, bai Hora ikusten uh, aldugu, batzuetan uh, gure politikaliek hora ipatzen dute, bene volak uh, uh, girera da, ergan ez, uh, adibidez, bena hori um, da gau ez ateratzen gire daik, ez ba zira pagatia bai, hora ipatzen aldugu, bena gu profesionala eta hor gira gure ofizioa uh, defendatzeko. Azta ezken goizuntan, hemen bai onan hor, berrogoi bat bilduak, Bez zer, zer egin nahi duzu edo Ara Hordian erraiten duzun bezala birrogoi bat gira, bat dugu beste taldi bat mehiltzean, zentaman erdurak ezagir ditugu, eta bada beste zubi batan talde tipi batekin e, bakantzetan gira, purita eta atxemaiten dut, hain beste sulitzaile ikustea, e, eta gure erburua da azkenean, que hasta shun uh, filosofía en vaigira gu oficio uh, ha rotatu urtako et joer etabat uh, accompagne ser el Christof uh, Bordagarai, goitik eh? uh, zer, negoziaketak zertan dira. Uh, Departamentoaren bidez haiziztere negoziatzen, ez diz hor uh, baita, APP miranda ipatu duzu. Horren uh, uh, bez uh, negoziaketak uh, doidoia aipatu dituzu, urta gileko, bu, aurrekonduan, budjetan txartuko dela, benen beste uh, zer esperantza? Ba, espero dugu... Errenen du, mirak urubat, zergatik ez, e, estatuak e, sospitzka temaiten badin badu. E, Zen da tarren departamenduan, morbilan departamendean da, han irabazi dute. Eta bai, e, batzoetan gure politikariak egiten dute, itxasua eta mennian dugula. E, zergatik e, hainbest egalegin e, guk ez dugu bat ere hori ikusten, e, garitatea e, ikusten dugu. Eta frustrazione bat sortzen dugu gure aldetik bai. Erreiten dute hemen biziziztela eta ongi behar behar behar da itxasua eta mendiak ere, ater aldi gehiago. Sortzen dituzte otomatiko bai. Kristof, bortagara emiresker eta kuraila zuen borrokan. Emiresker bizike?